Heben txedugu aleinprosten etxia, saltsen du frank ribu danonen lehen daka idena. Aleinprostek saltsen du be etxia, bost hektara eta erdikin, eta frank ribuk jadanik badu etxe bat eta behar bada biga, 6 hektara ikin. Nahi dueran, heben tikaitzina, frank ribu, heben jabe da tequila, bi etxe eta hamabi hektara luren. Komprinitzen ez duguna, da isiltasuna helben uh, lux zaindian gauza horik beti salatzen ditugu. Eta bertzek autetxiek. Isiltasun hori guretzat ezin da onakktiia ere. Hemen berian LPCko lugantolaketa ardura duen uh, auzapeza hemen berian bizi da, neok ez du agentgurarik egiten zafera isilik dago, hori denak ez ditugu onaktzen dahal. Ekoitz le numge tippizen ari da, Ipage Euskal leggian bagira hirugun bat, Guti gora bera, sifre hori beti tipitzen ari da, egoera grabe batean gira. Gero ez estonatu beharko, esenea ez da hemen eginen. Beharko da beste numeitik ekarrazi eta ez dakiku ze kondizionetan.